Книга друга. Зачарований принц. Багато мандрував я різними краями землі. Я побував у гостині у багатьох народів і зривав по колоску з кожної ниви. Бо краще ходити босоніж, ніж у тісному взутті. Краще терпіти всі незгоди шляху, ніж сидіти вдома. І ще скажу, на кожну нову весну треба вибирати і нове кохання. Друже, торішній календар не годиться сьогодні. Сааді Учені мудреці минулих століть залишили у спадок світові безліч книг, щоб смолоскипом своїх знань освітлювати нам, тим, хто живе тепер, звиви й небезпечні шляхи нашого життя. У цих книгах можна прочитати геть усе про війни і землетруси, Продиває пророцтва, кожна сторінка прикрашена іменами шейхів, каліфів, непереможних воїнів та інших прославлених мужів землі. Про одну тільки людину, нічого, жодного слова не сказано в цих книгах. Проходжу на середину, хоча й був він знаменитий на весь світ. Таке опущення з боку мудреців не дивує нас. У ті далекі роки невідко траплялося, що той чи інший мудрець сіяв у своїй книзі насіння багатства і шани, але пожинав, на жаль, лише незліченні біди. З цієї причини мудреці були вкрай обережні в думках і висловах, що видно з прикладу найблагочастівішого Мухаммеда Расуля Ібн Мансура, який переселився до Дамаску. Він почав писати книгу «Скарб доброчесних». Я вже дійшов до життєпису багатогрішного візиря Абу Ісхака, коли раптом дізнався, що дамаський градоправитель – прямий нащадок цього візиря по материнській лінії. «Хай буде благословенний Аллах, який вчасно послав мені цю звістку!» – вигукнув мудрець, негайно відлічив десять чистих сторінок і на кожній написав лише – щоб уникнути. Після чого одразу перейшов до історії іншого візиря, могутні нащадки якого мешкали далеко від Дамаску. Завдяки такій далекоглядності згаданий мудрець прожив у Дамаску без потрясінь ще багато років. І навіть зумів померти своєю смертю, а не був змушений зійти на замогильний міст, несучи перед собою в руці власну голову на кшталт ліхтаря. Книги мовчать про Ходжуна Сердіна. Важкий камінь заборони лежав у ті роки на його імені. Так повеліли могутні володарі, каліфи, султани і шахи, надії помститися йому хоча б у наступних століттях, позбавлення його посмертної слави. Але запитаємо, чи вдалося їм досягти своєї мети? Стара історія – та саме усі часи. І сказано про це у Сольджана Саведжі. Гідний прославиться, хоча б усі вихори об'єдналися проти нього. Бо є одна книга, над якою невладні каліфи – «Пам'ять народу». У цій великій книзі знайшов Ходжана Сердін своє безсмерття. Є в місті Ходженті, на березі Сердарії Великий пустир, де ніхто не селиться і не розводить садів, тому що річка в цьому місці повертає, б'є під берег і щороку змиває його на три-чотири лікті. Річка змила пустир вже наполовину і в підійшла до могутнього карагача, який самотньо росте тут, оголивши з одного боку його вузлувати грубе коріння, що збігає глинистим урвищем до води. Відкритий сонцю, водосталь, забезпечений вологою, карагач розкинувся креслато і зеленіє густо, затьмарюючи своєю пишнотою сусідні дерева, що жальгідною кубкою збилися віддалік, біля курної великої дороги. Страждаючи від спраги і спеки, вони ледве шелістять кволим виснаженим листям, і, подібно до багатьох нікчемних людей, Заздрять щасливому Гордієві. Дарма, думають вони, річка ще підмиє берег, На якому він тримається, І, втративши опору, він звалиться І попливе за течією, Щоб згнити безславно десь на піщаній мелині. А ми стоятимемо тут, як і раніше, Проголошуючи подяку долі, Що виростила нас далеко від річки. Хай не показне наше рідке листя, без сили подорожньою подорожнього прохолодною тінню. Хай обсипає нас гарячий пил з дороги, а наше коріння здавлюється сухим і жорстоким грунтом. Ми задоволені і не бажаємо іншої долі, бо прагнення породжують небезпеку. Прикладом чому я гордий карагач. Вони помиляються. Карагач не звалиться в річку і не поплеве за течією. Вода змиє лише все дрібне, кволена навколо нього, Але не здолає його могутнього коріння, Що заглибилося в землю під саме дно. Карач втримається на березі, І та сама річка, що підмивала його, Нанесе до нього плодоносного мулу, І він, вкріпивши собою берег, зеленітиме ще довго, Дедалі ширше, розкидаючи свою могутню литу крону, тоді як ті, що стояли на віддаленні, вже віддадуть своє жалюгідне життя вогню у вогнищах. І навіть коли облізе вся його кора, висохне деревина і припиниться рух соків у стовбурі, його не зрубають і не розпилять на дрова, а обнесуть гарною огорожею і показуватимуть подорожньому, що заїхав до ходжента, кажучи, ось карагач посаджений та вирощений самим ходжею І ще на середину. Іще дізнається подорожній, що населена пекарями, які печуть коржі, ходженська слобода Разок, що означає подавець хліба насущного. Має в народі ще іншу назву Слобода Ходжина-Середина. Тому що саме тут за переказами стояв за минулих часів його будинок. Мешканці ходжента розкажуть подорожньому, що в горах, дорогою до Ашту, є озеро Ходжина Средина. На березі його розташовано маленьке селище Чорак. У цьому селищі є чайхана ходжина Средина, а в чайхані під дахом живуть горобці ходжина Середина, нащадки одного знаменитого горобця, про якого йдеться далі. Там також є печера з дивною назвою. Житло благочестивого злодія. Єарик хочи на середина, місток ходжина на середина. Одне слово, все тут дихає його пам'яттю, неначе він виїхав звідси на своєму ішокові тільки вчора. Вдягнувшись у халат ретельності і озброївшися палицею терпіння, ми відвідали усі ці місця. Ми ночували під багатьма покрівлями. Грілися біля багатьох багать, розмовляли, проходжу на середина з багатьма людьми. Доля сприяла нам у пошуках, і ось сьогодні ми відкриваємо ще одну сторінку його життя і говоримо слідом за наймудрішим ім'ям Туфейлом. Хай стане ця історія повчанням тому, хто має серце або хто вміє слухати і бачити». Частина перша Після цього купець з дружиною вирушили у далеку дорогу. Вони їхали довго, перетинаючи гори і степи, моря і пустелі, у полудину спеку і на світанку. Аллах сперіг їхні шляхи, і на тридцятий день вони досягли міста Басри. Тисяча і одна ніч Розділ перший Покинувши Бухару, Ходжана Средін зі своєю дружиною Гульджан попрямував спочатку до Стамбулу, а звідти до Арабів. Він порушив спокій почезів в Багдаді, Медині, Бейруті та Басрі, привів у небувале сум'яття в Дамаск, потім завітав мимохід до Каїра, де на короткий час обійняв посаду головного каїрського судді, Кого і як він судив, ми не знаємо. Достовірно відомо тільки те, що потім ходжу на середина шукали і ловили по всьому Єгипту цілих два роки. Він же був уже далеко, в інших землях, на інших шляхах. Вічний волоцюга, він ніде не зупинявся надовго. На світанку сідла він і шаків, білого для глюджан, сірого для себе. І знову рушав у дорогу все вперед і далі, щодня міняючи на Вранці його холодив мороз і заносила завірюха на гірському сніговому перевалі. О півдні нерухома спека кам'янистих ущелин сушила йому губи, а ввечері він дихав запашною свіжістю долини і пив за река каламутну воду, народження якої від льоду й снігів бачив сьогодні там, вгорі. Якби його воля, він так ніколи і не полишив би мандрів, і все їздив би, їздив, опоясуючи землю маленькими слідами копить свого ішака. Але людина, яка має дружину, повинна мати й дітей, хоча на середині не ухилявся від цього правила. На четвертий рік подружнього життя Юльджан подарувала йому четвертого сина. Радів, хоча насредін, раділа Гюльджан, шумно раділа й плескаючи в долоні братиного народженого. Радісно ревів білий ішак, сповіщаючи всіх двоногих у перах і без пер, усіх чотироногих, усіх, що плавають і повзають, про прихід у світ молодого господаря. Тільки сірий ішак не радів, похмуро пересмикував вухами і дивився в землю, не помічаючи весняної краси, щедро розлитої навкруги. Через місяць рушили далі Юльджан на своєму білому ішакові, а Ходжанасердін – на сірому. Перед Ходжою Насердіном, на самому загривку ішака, сидів старший син. Другий сидів позаду, на крижах ішака. І бавився тим, що зловивши і загнувши до себе ішачий хвіст, Вибирав з кисточки застряглі в ній Третій син їхав у правих саквах, а четвертого уклали в ліві. «Гюльджан, мій шаг щось нудьгує останнім часом», – сказав Ходжана Середін. «Чи не захорів він, Либонь? Врятуй, не салах і помилуй від такого лиха». «Купи на наступному базарі хороший батіг, і він одразу повеселішає» порадила І Ішак, слухаючи цю розмову, тільки зітхав, ремствуючи в душі на свого хазяїна. Минув рік. Знову прийшла весна. Південний вітер розкрив квітки абрикосів, і сади залилися біло-рожевою піною цвітіння. Сповнилися писком, свистом, щебетом і цвіріньканням, а ріки виступили з берегів, і ночами годіли гучно і повно, як труби. Якось на привалі сірий шак, щепаючи свіжу весняну траву, подивився на Гюнджан і помітив, що вона ніби знову поток поповнішала. Переконавшись у справедливості своїх підозр, він зарвів, обірвав мотузку і кинувся в бік, ламаючи кущі. Тільки тоді Ходжан Асредін здогадався про причину сумної задумливості довговухого. «Моя прекрасна Гульджан», – сказав він, – «буде справедливо, якщо ти візьмеш двох останніх синів до себе на білого ішака». Відтоді занудьгував уже і білий ішак, а сірий натомість, поставивши вуха сторчма, крутив і розмахував хвостом, жваво перебираючи копитами по дорозі. Аж ось минуло ще два роки, і занудьгували обидва ішаки». «Може, купимо третього?» – запропонувала Гюльджан. «О, моя незрівнянна трояндо. Адже якщо так триватиме й далі, то скоро за нами піде цілий караван», – відповів Ходжана Середін. «Ні, я бачу, роки мандрів закінчилися для мене. Прийшли роки споглядання і роздумів». «Слава Аллахові!» – вигукнула Гюльджан. «Нарешті ти здогадався!» що в твоєму віці із таким сімейством не пристойно вештатися дорогами, подібно до якогось бездомного волоцюги. Ми поїдемо до Бухари, оселимося у мого батька. «Зачекай», – зупинив на середині. «ти забула, що в Бухарі царює той самий найясніший імір, і він певна річ пам'ятає свого придворного звіздаря гусейна гуслію. «Оселимося краще десь тут» у Коканді чи в Ходженті. З пагорба, де він поставив цього дня свій шатер для ночлігу, було видно дві дороги. Одна велика торгова на Коканд, друга возенька – путівець, ту Ходжента. Великою Кокандською дорогою у важкій хмарі пилу повільно з гудінням котився темний потік верблюжих караванів, гарб, вершників, пішоходів. Ходженська дорога була пустельною, тихою, і високе небо над нею трохи рожевіло, забарвлене прозорим світлом зорі. Поїдемо до Коканду, сказав Ходжана Седін. Ні. Краще поїдемо до Ходженту, відповіла гюльчан. Я втомилася від великих міст, від галасливих базарів. Я хочу відпочити в тиші. Він зрозумів свою помилку. Бажаючи потрапити до Коканду і знаючи вперту вдачу дружини, слід було запропонувати їй ходжент. «У таку глушину?» – вигукнула бана, вона. І вранці вони попрямували б до великого міста. Але виправляти помилку було запізно. А сперечатися навіть небезпечно, бо є справедливим старовинне прислів'я. Хто сперечається з дружиною, скорочує своє довголіття. Зітхнувши, ходжа на Середін, сказав, Я був колись у Ходженті, і дотепер пам'ятаю смак тамтешнього знаменитого винограду. А гаразд, хай буде по твоєму. І вони оселилися в Ходженті. У слободі пекарів разок. На самому березі Сердалі. Велика річка, Годувальниця незліченних поколінь. Вихопивши з тісних ущелену долину, покорювала тут скажений напір своїх жовтих клекотливих вод, і біля ходжента йшла плавно, могутню, даруючи життя рослинам, тваринам та людям і присипляючи вночі дітей, ходжи насердина, тихим дзюрчанням струменів, що підмивали глинистий берег. У ті роки, про які тут ідеться, від минулої слави Ходжента та від його багатств нічого вже не залишилось. Тепер це було маленьке сонне містечко, населене дрібними крамарями, садівниками, городниками і безліч немічних чалмоносних старих, відставних мул, мударисів, улемів і кадіїв. Старі молилися в мечетях, старі сиділи в чайханах, ходили вулицями, прогулками, площами, наповнюючи місто немічним кашлем і човганням туфель, що відставали від п'ят. Таке скупчення старих в одному місці було дивним, і, здавалося, всі вони таємно змовилися віддати свій прах лише жовтій ходженській землі, і з цією метою з'їхалися сюди з усіх кінців землі. Опоясаний з усіх боків багатоводними ариками, захищений горами від холодних вітрів, ходжен з його садами і виноградниками був справжнім раєм для кожного втомленого бурями життя. Ось чому ходженці ніколи не втомлювалися дякувати Аллахові за велике щастя жити в такому благословенному місті. Одна тільки людина в цьому місті думала інакше. Якийсь Узаббай, колишній базарний наглядач із Самарканду. Втім, цей Узаббай був взагалі дивною і непривітною людиною. Завжди носив великі темні окуляри, що закривали наполовину його обличчя. Ні з ким не зближувався, не розмовляв, ніде не бував в гостях і нікого не запрошував до себе. Така нетовариськість наштовхувала сусідів на думку, що він має темну душу, обтяжену багатьма лиходійствами. Хлопчики шарахались від нього в сторони і кричали із за рогу та огорожі Пугач, пугач в окулярах. А він все мовчав, лише похитуючи головою, і невесело всміхаючись цьому прізвиську. Так, під личиною Закбая переховався хоча на середін. Він знав, у цьому тісному містечку, де кожна людина на очах, варто йому тільки схибити в одному слові, зробити один невірний крок, і на його сім'ю впаде цілий саму. Довелося закрити обличчя темними окулярами, перебрати на себе чуже ім'я, налякати від людністю сусідів і, вчинивши все це, відчути ходжент похмурою в'язницею, а себе самого нещасним і знедоленим на землі. Він гірко нарікав на Аллаха, який вклав у його душу два суперечливих і взаємоворожих початки, непереборну пристрасть до волоцюства і гарячу любов до сім'ї. Ці сили роздирали його навпіл. Він був справжнім мучеником, тим більше, що про свої страждання йому ні з ким було й поговорити, і він мав приховувати їх на самому дні серця. Кому він міг поскаржитися? З ким поділитися? Із Гульджан? Вірною коханою подругою? Але саме в ній і втілювалася одна з сил, що розкраює. Втіленням вже другою був ішак, який мирно дрімав і товстів над своєю годівницею. І хоча ішак був позбавлений дару людської мови, тільки перед ним вночі міг вилити душу нещасний страдник. А наступний новий день був схожий на вчорашній, хоча на насередін знову надягав окуляри, крізь які саме сонце здавалося йому темним і тьмяним, і йшов на базар за покупками. Повернувшись, брався до всіляких дрібних господарських справ у дворі, у саду чи в сараї. Зате вечір Завжди й неподільно належав йому. Сім'я вечеряла без господаря. Він у цей час сидів в одній околишній чайхані на березі Свердар'ї. Це була найубогіша, найбрудніша в усьому ходженті чайхана, яку відвідували тільки жебраки, злодії, волоцюги та інший міський збрід. Проте тут ходжана середині, почувався в безпеці. Чадно диміли миски з баранячим жиром, рябийчий ханик, скупник краденого, з перебитим носом і безсоромно задертими дірками ніздрів, метушився перед киплячими кумганами. Скоро починали збиратися й гості. Наповнюючи повітря огидним смородом свого неймовірного лохміття, походження якого не взявся визначити навіть сам верховний вождь циганських племен люлі, в тюбитейках, засалених до того, що їх можна було б підсмажувати, горбаті, кульгаві, сліпі, слабі, вражені трясучкою, у корості та виразках, з палицями на милицях, гості з усіх боків повзли до чайхани. І криками, лайкою, суперечками починали обговорювати денні справи, свої копійчані успіхи і невдачі. Дивлячись на всю цю голоту, що копошилася у тьмяному світлі каганців, хоча насередін гірко думав. Ось усе, що залишилося мені від великого і прекрасного світу. А світ лежав перед ним, широкий, просторий, відкритий в усі кінці. Зорять меніла, сутінки згущалися, сонна річка тихала прохолодою і свіжістю. Світ підкорявся ночі, і зірки, розгортаючись деталі чистіше, яскравіше, віддалялися від наскрізної повітряної чорноти неба і тягнули до землі тремтячі кришталеві ниточки. Струни ангелів, як сказав би поет Хафіз. Хоча на середін не квапився йти додому. Половина гостей вже хропла лежачи покотом на брудній підлозі. Чайханник гасив вогні під кумганами. Вже починалася у всьому місті перша сонно-співуча перекличка півнів. А він все сидів, все думав, намагаючись знайти вихід, який би примирив його душі дві вже згадані взаємоворожі сили і звільнив би його з нестерпного полону. Він і сам ще не знав цю пору, що його ходженський полон уже закінчився. В душі дозріла рішучість і чекає тільки хвилини, щоб оволодіти розумом, а потім втілитися у справи. Йому, як на вислій лавині, не вистачало тільки поштовху. Розділ другий Нарешті доля послала йому Одну дивну зустріч, яка поклала початок подальшим подіям. Прямуючи вечорами до чайхани, хоча на середині завжди проходив повз одного глухонімого жебрака, що сидів під очеретяним навісом біля входу до старої напівзруйнованої мечеті Юхар Шад. На вигляд, це був звичайнісінький жебрак, який нічим не відрізнявся від своїх незліченних товаришів що снували базаром і блукали вулицями, густо роїлися навколо мечеті, гробниць та інших священних місць, що сприяють розм'якшенню сердець правовірних, а головне – ослабленню зав'язок на їхніх гаманцях. От не тільки було незрозуміло в цьому Жебракові, чому він вибрав для себе мечеть, яка була давно недіючою, ніким не відвідуваною, і мало придатною для процвітання його ремесла. Отримавши від схожі на середина щоденні півтаньга, жебрак дякував мовчазним вклоном, покірливим поглядом добрих старечих очей, які нібито повернули собі з далекого минулого дитячу ясність. Потім він згортав свою діряву підстилку і йшов до руїн мечеті, де, мабуть, жив, розділяючи свою самотність з кажанами та совами. І ось одного разу глухонімий жебрак раптом заговорив. Було це наприкінці зими, у непогожі сутінки. Хмари закривали зорю, накрапував косий рідкий дощ, свистів в оголених деревах вітер, грябив тьмяну воду в калюжах, тріпав, згортав очеретяний навіс над головою старого жебрака. Хоча насередін зупинився перед ним, поліз у кишеню за монетою, але дістати не встиг. Жебрак постягнув до нього висоглу руку і проникливим голосом мовив. «Не засмучуйся, хоча на середині, скоро ти скинеш свої темні окуляри». Хоча насередін так і завмер на місці з витріщеними очима, розявленим ротом і рукою засунутою в кишеню. Він добре знав усі хитрощі жебраків і не здивувався б тому, що глухоніми й заговорив. Але звідки відомо старому його ім'я?» Жебрак здогадався про думки співпосідника. «Не бійся мене, ходжа насредінь». У глибині його блідих очей спалахнуло світло. «Плекаючи надію на твою допомогу, я вже багато років прагну бесіди з тобою». Але дотепер це ніколи мені не вдавалося. Хоча я неодноразово бачив тебе і раніше. Я бачив тебе в Бухарі, коли сидів зі своєю чашкою біля водойми Лябіна Уз. Бачив тебе в Самарканді. Зачекай, перебив Хаджана Середін, подив якого зростав з кожним словом жебрака. Яким чином і звідки ти дізнався про моє перебування тут? Ти вселив у моє серце тривогу? Вивергни її з свого серця. В осій окрузі тільки я знаю про твоє перебування тут. Мені сказав про це один мій духовний брат з нашого таємного братства, тих, що мовчать і осягають, або інакше зоряно-мандрівних тервішів. Проходячи на початку зими базаром, він випадково побачив тебе саме тієї миті, коли необережний носильник своїм пакунком скинув на землю твої темні окуляри. — Пригадую, — озвався Ходжана Средін, — проте у твого духовного брата дуже гострі очі, якщо він встиг в одну мить впізнати мене. Ти впевнений, що він не поєднує таємне братство тих, що мовчать і осягають з іншим і теж таємним братством, Тих, що підслуховують, підглядають і вистежують. Не гріши, суворо зупинив його жебрак, це був доброчесний брат, пам'ять про якого для мене священна, бо він уже перейшов із тлінного земного буття до іншого, вищого стану. Пробач мені, мудрий старче, сказав хоча на відчуваючи до дервіша внутрішній потяг і довіру. «Скажи тепер, чому саме сьогодні ти звернувся до мене?» «Згідно з нашим статутом, я протягом 363 днів на рік глухий і німий», – відповів старий. «Ти перший, з ким я заговорив після річного мовчання. Саме сьогодні почалися ті два моїх дні, коли я вільний зняти печать з своїх вуст». «Що стосується наших колишніх зустрічей», то вони завжди бували або раніше, або пізніше за ці дні. І я мовчав, хоча моє серце прагнуло тебе, і душа обливалася сльозами. — Говори, яке твоє горе, якої допомоги ти чекаєш від мене? — вигукнув ходжа на середин, зворушений словами старого. — Може, тобі потрібні гроші, поважний старче, у мене якраз приховані у відлюдній місцині сто п'ятдесят таньга, про які моя дружина нічого не знає. Я Дервіш, і не шукаю в світі ніяких вигід, окрім духовних, відповів старий з гідністю. Ні, не про гроші я прошу тебе. Проте тут, на дорозі, на холодному вітрі, не місце говорити про такі речі. Ходімо зі мною. Вони пішли до руїн мечеті. Старий провів гостю маленьку келью, що якимось дивом вціліла від землетрусу. Запалив за допомогою кресала світильник. Хоча на середині побачив у кутку солому, ліжко старого, глиняний глек для води, черепок, накритий темним і черствим коржем, об'їденим мишами по краях. Більше нічого не було в ній. Та більше нічого й не потрібно було старому, який осягнув усю глибину і мудрість вчення дервішів. Взявши корж, старий обережно обломив долоню об'їдені краї, висипав крихти на клапоть тканини, постелений у кутку перед мешачою ніркою, і потім розділив корж напів. подав одну половину гостеві і взяв іншу. Повечерюємо спочатку Перед нашою бесідою Годів за стіною вітер Прослизав у щілини, Пригинаючи коливаючи Тонке полум'я світильника Гойдався вогонь І постійно хістелій Гойдалися тіні То застигаючи, то знову Відкриваючи худе горбоносе Обличчя старого Тут У цій Бідні, обшарпані келії, підтужливий свист вітру, під злитий шум настирного дощу, під мешачий писк і метушню в соломі розпочалася їхня бесіда. Старий поліз кудись у куток, дістав з під соломи вузлик, розв'язав його і висипав на кам'яну підлогу жменю дрібного срібла. Ось гроші, які ти опускав у мою чашку. Я зберіг їх, усі, до твоєї вчорашньої монети. Візьми, приєднай до тих ста пятидесяти про які не знає твоя дружина. Ніколи я ще не брав назад своєї милостині, заперечив ходжа Залиш Залишу себе ці гроші, шановний старче, і при нагоді віддаю комусь обтяженому сім'єю біднякові, а тепер скажи мені, якої ж допомоги ти чекаєш від мене? Не відповівши, старий занурився в глибоку задуму, важку для його серця, судячи з зітхань, якими він супроводжував. Минуло багато часу. Гніт нагорів і потріскував, розкидаючи іскри, полум'я осіло і ледве же вріло. Хоча на середині паличкою обережно зняв нагар. Полум'я спалахнуло, освітивши старого. Він підвів голову. Скажи мені спочатку, Хоча на середині, ти пізнав вже свою віру? Свою віру? Здивувався Хоча на середині. Я знаю її з дитинства. Іслам, ось моя віра. Хоча мушу зізнатися, що частенько проти неї грішу. «Це загальна віра», – сказав старий. «Але кожному з тих, хто живе, відкривається ще своя, особлива, власна віра, що існує тільки для цієї людини. Я питаю про твою власну віру. Віру тільки для тебе». Хоча Нестердін змушений був зізнатися, що своєї власної віри не знає. «Так я і думав», – мовив старий а тим часом саме вона і містить ключ до всіх загадок, які нас мучать. Пізнай свою віру, і пітьма стане для тебе світлом, плутанина – ясністю, нісенітниця – відповідністю. Твоє життя, охоча не було завжди багатодіяльним, але раніше це торкалося тільки зовнішнього його плину, тоді як дух, не занепокоєний ніякими пошуками, цілком обходився простим здоровим луздом і без перешкод насолоджувався всією повнотою своєї спорідненості зі світом. А тепер діяльність перейшла всередину. Захопила й дух, котрий ніби теж завів свого ішака і кочує з ним із бухари причин до Стамбулу наслідків. Богдада сумнівів і дамаску заперечень. Шукай свою віру, хоча на середині. Якщо сам не зможеш знайти, я підкажу.